Заступаєш мені все суще, землю, небо, хмари сонце, теплі дощі і пташині переспіви. О, боги наші передковічні, чому не поможете мені знайти слів? Слова не поможуть, засміялася вона, відбираючи в мене відроз водою. Наші слова, коли треба жити. Вона не знала, що новий мій Бог в суцілість слів, бо слова допомагають людині жити. Щоправда, новий Бог принесе слова, які перекалічать наше життя на віки, цілі, і слова тієї гріх, провина. Та ми тоді ще тішилися блаженством незнання і раділи всім словам, як діти. Я не забував нового Бога не так з вірності, як з молодечої упертості. І що тяжче мені доводилося, то частіше я хрестився, дивуючи діда Плюту, а падаючи в постіль, виснажений. Скімлення в кожній жилоці все ж знаходив силу, щоб пробурмотіти нічну молитву, якої навчив мене мій брат Несміян. Отче наш, іже іси на небесах, да святиться ім'я Твоє, да приїде царство Твоє, да буде воля Твоя, як у на небесі і на землі хліб наш насущний даждь нам днесть. І остави нам долги наші, як уже і ми оставляємо должником нашим, і не веди нас у скушення, но і збави нас от лукавого». А дід слухав і чудувався, що то за мова, молитва, навіщо, щоб злагіднити Бога. Богів треба бити, щоб вони нас, з, нас злагіднювали. Ваших, може, і треба, а до мого тільки молитися. Ще не забув нового Бога. Чоловік не пес, що бігати від одного двору до другого. Я вже ж побіг раз. Тепер не побіжу. Він був нато суворий, щоб когось хвалити. Та на його похмурому відвічних клопотів лиці, здавалося мені, мов би, просвічується ледь помітна іскорка. Може, для мене та іскорка? Нова віра рветься витіснити з серця віру давню, але людина легко і просто не піддається, вона починає жити розполивинено. Вклоняється Богові новому, не забуваючи і про старих, і згодом ця боротьба кінчається тим, що дві великі сили мовби взаємно знищуються, людина стає вільною від них, але з порожнечею в душі, а без Бога в душі скільки можна прожити. Через багато днів дід Плюта сказав мені. Тепер я знаю, навіщо ти щодня повторюєш свої дивні слова. Нужда і недоля збили всіх Плютян у твердий клубок. Вже тепер і я зрання до ночі був біля назимки, то її у помочі, то вона моєю помічницею. Ми розповзалися по своїх убогих землянках тільки на короткий сон, а тоді знов були в купі. Дід Плюта втрачав свою владу наді мною, я слухав його майже зневажливо. «Що ж ти знаєш, діду?» Наші боги живуть в безнах, видом чорні крилаті з гвостами, вони літають під небо, слухають вашого Бога і бачать, що то самі слова, від яких простому чоловіку ніякого пожитку. Який же пожиток від ваших богів? Твій бог один, а наших багато Твій на небі, а наші на землі У кожній діброві, у кожнім гаю На галявинах, біля струмків і озер На пустищах і в полі Біля диму і колодязя Твій Бог, казав ти, пожертвував Собою за людей Тепер Він вимагатиме відплати За цю пожертву і буде жорстокий І невблаганний. А наші боги добрі, слухняні, мовчазні Покірливі, не ми їм А вони нам служать Ми посилаємо своїх богів за здобичу, за вручну Зважаєм за погодою, за добром і щастям. А твій Бог сам сидить на небі і посилає людей. жене їх немилосердно по всіх усюдах. І не буде клапті землі, де б він не утвердив свою самогутню владу. Тому душі ваші спершу вкоротяться, тоді змізерніють, звинуться, як береста на вогні. І... Звугліють, а наші душі, як усміх дитяти, зостануться чисті, радісні і повні соків життя Я міг посміятися з діда Допоки він випробував мій сприт на ловах, здобичництві і нестомах Я відчував свій ущербок майже в усьому, коли ж довелося вгрібатися в землю Рятуючи дітей і жінок од лютого морозу І моя молода сила перевищила діду знемогу Я міг зверхнього споглянути і на самого діда плюту і на його богів Каже, діду, ваші боги не женуть нікуди людей, не посилають, не переслідують. Та вони і не захищають їх, а наш Бог і захищає, і спасає людей. Для того і прийняв смерть, а тоді знову вернувся у світ. Чому ж не порятував тебе твій Бог від пожоги, яку вчинив твій брат? Спитав дід Плюта і сам відповів. Бо ти був неслухняний. Ми не присягаємо своїм богам, і ми всі вільні. А ви ж попихачів свого бога.